Розділ шостий. Сумний прокинувся Жорждюра вранці. Він поволі одягся, сів коло вікна і замислився. У всьому тілі почував болісну втому. немов учора його, палицями били. Нарешті, потреба дістати гроші, прогнала його до Форестіє. й прийняв його в кабінеті, де сидів білі камина, гріючи ноги. «Чого ж ти так рано? У мене дуже важлива справа. Маю борг честі». Програв? Він завагався, але потвердив програв. Багато? 500 франків. Винен він був тільки 280. Форесія скептично спитав, кому винен? Та, та, та одному добродієві. карлу Вілеві. Ага, і де він живе? На вулиці, вулиці. Форесі засміявся. На вулиці шукай вітра в полі. Правда? Знаю цього добродіє, мій любий. Хочеш двадцять франків, то можу тобі ще трохи дати, тільки не більше. Дюра взяв золотого, потім обійшов усіх знайомих і на п'яту годину назбирав вісімдесят франків. Бракувало ще двохсот, і він побачив безнадійність своїх заходів, але зібрані гроші лишив собі. Що ж мені, перериватися ради цієї шльонри? Вітам, коли матиму. Два тижні він жив ощадно, правильно і чеснотно прийнявши найкращі наміри. Потім його охопила жагуча бажання любові. Йому здавалося, що вже не один рік минув, відколи обіймав жінку. І тремтів від кожної спідниці як матрос, знову побачивши жадану землю. Отож, подався якось вечір до фолі Борже, сподіваючись здибати Решель. І справді побачив її, тільки війшов, бо вона постійно в цьому закладі пробувала. Він підійшов до неї, посміхаючись, і подав руку. Та вона змірила його поглядом з голови до п'ят. «Що це ви хочете від мене?» Він спробував засміятися. «Ну, не клай, дурня!» Але вона відвернулася, сказавши. «Я не знаюся з утенерами». Вона добрала найглибшої лайки, обличчя його спалахнуло, і він вийшов геть. У редакції працювати йому було сутужно – бо Фарисіє був хворий, виснажений, весь час кашляв і ніби навмисно вигадував для нього всякі клопітки завдання. Одного разу, навіть у хвилину нервового роздратування, після довгого нападу кашлю, коли дюра не приніс йому потрібних відомостей про бормотів. «Ах, чорт, ти дурніший, ніж я гадав? Той трохи не ляпнув йому в обличчя, але стримався і вийшов пробормотівши: Я тобі пригадаю». Раптом у нього виникла думка, і він додав «От я тобі роги наставлю, друзяко», і пішов, потираючи руки, вдоволений своїм планом. Він хотів зразу ж взятися виконувати його, і другого дня пішов на розвідку до пані Форест'є. Вона лежала на канапі, читаючи книжку. Подала йому руку, не врухнувшись, тільки головою повернула і промовила «Добрий день, любий друже». Він ніби ляпаса дістав. «Чого ви називаєте мене так?» Вона підвелася, посміхаючись. «Бачила пані де Морель на тому тижні і знаю, як вас там охрестили. Приязнь молодої жінки заспокоїла його. «То й чому б йому зрештою боятися?» Вона казала. «Ви її пестите, а до мене заходите 36 числа або щось коло того». Він сів поруч, Дивився на неї з новою цікавістю, з цікавістю аматора, що бачив коштовність. Вона була чарівна, білява, ніжна і гарна, мов для пестощі створена. І він подумав, вона краще за ту, безперечно. Успіху був цілком певен, тільки руку здавалося має простягнути, щоб дістати його, як стилий овоч. Він рішуче сказав, «Не приходив до вас, бо так краще». Вона спитала, не зрозумівши, «Як? Чому?» «Чому ви не догадуєтесь? Аж ніяк, бо закохався у вас. О, трошки, тільки трошки, і не хочу зовсім закохуватись». Вона, здавалось, не здивувалась, не образилась і не зраділа. Вона й далі байдуже посміхалась і спокійно відповіла, «О, приходьте все-таки, в мене надовго не закохуються». І її тон уразив його більше, ніж самі слова, і він спитав, чому, бо це марна річ, і я зразу ж даю це зрозуміти. Коли б ви раніше розповіли мені за свої побоювання, то я заспокоїла б вас, і навпаки просила б заходити якнайчастіше. Він поетично скрикнув, чуттям наказувати не можна. Вона повернулася до нього, друже, для мене закоханий чоловік викреслюється і числа живих. Він стає ідіотом, та не тільки ідіотом, а й небезпечним. З тими, хто любить мене або вдає любов, я уриваю всякі близькі зносини, бо передусім вони нутні мені, а потім ще й непевні, як скажений собака, що завжди може напасти. Отже, я беру її у моральний карантин, аж поки не менеться недуга. Не забувайте цього, я знаю добре, що любов для вас – це щось ніби голод. А для мене, навпаки, це якесь єднання душ, що з розрахунку з чоловіків не входить. Ви розумієте в ній букву А я дух, але гляньте на мені в вічі. Вона вже не посміхалася, обличчя її було спокійне і холодне, коли казала, підкреслюючи кожне слово: Я ніколи, ніколи не буду вашою коханкою, розумієте? Отже, цілком даремно, навіть шкідливо для вас. Затинатися на цьому бажанні. А тепер, коли операцію зроблено, якщо хочете, будемо друзями, добрими друзями, але справжніми, без задньої думки. Він зрозумів, що всяка спроба буде марна після такої безнадійної лекції, він зразу щиро скорився, радіючи, що матиме в житті таку спільницю і простяг їй руку Я до ваших послуг, пані, і коли, і як скажете. Вона відчула сердечність в його голосі і дала свою руку йому. Він поцілував її одну по одній, а коли підвів голову, сказав щиро: Боже мій, коли б я знайшов таку жінку, як ви, то з яким щастям одружився б з нею. Цей раз вона зворушилася, замислилась його словами, як буває, з жінками від компліментів, що проходять їй у серце, і кинула на нього той хуткий, вдячний погляд що обертає нас у рабів. А що він не міг добрати переходу до дальшої розмови. Вона ніжно промовила, торкаючись пальцем його руки. «Я зразу ж почну виконувати свої дружні обов'язки. Ви недогадливий, мій любий?» Повагавшись, вона спитала. «З вами можна вільно говорити?» «Так». «Цілком?» «Цілком». «Ну так, навідайте пані Вольтер. Вона дуже вами цікавиться». І постарайтесь сподобатись їй Ота ваші компліменти будуть доречні Хоч вона чесна, затямте це Цілком чесна О, там хватські наскоки Успіху не матимуть Але ви там краще знайдете Коли зумієте Я знаю, що в газеті ви ще й досі маєте незначне становище Але не бійтеся Вони всіх співробітників приймають дуже приязно Сходіть, повірте мені він сказав, усміхаючись, «Дякую вам, Янгол, ви мій Янгол-охоронець». Потім розмовляли про всячину. Він сидів довго, бажаючи довести, що йому приємно коло неї бути. А прощаючись, ще раз спитав, «Отже, ми друзі?» «Звичайно ж». Відчувши тоді враження своїх слів, він додав, що підсилити їх. «А коли будете колись удовою, то я на черзі». І швиденько вийшов щоб не дати їй часу розгніватись. Візит до пані Вольтер трохи турбував Дюра, бо він не мав жодного приводу з'явитися до неї, а допускатися до незручностей не хотів. Директор ставився до нього прихильно, відзначав його послуги, доручав йому переважно перед іншими складні справи. Чому ж йому не скористатися із цієї ласки, щоб допуститися до директорського дому? Одного дня Ставши раненько, він пішов на базар І купив за кільканадцять франків Два десятки чудових груш Старанно запакував їх у кошика Так, ніби їх здалека прислано Він одніс їх швейцареві Патронеси зі своєю карткою Де написав Жорж Дюра ласкаво просить пані Вольтер Прийняти ці овочі Що він одержав з Нормандії Другого дня Знайшов у редакції у своїй скринці для листів конверта з відповіддю пані Вольтер, котра дуже дякувала панові Жоржу Дюра і сповіщала, що буває вдома щосуботи. Наступної суботи він з'явився. Пан Вольтер жив на бульварі Мальзерба у великому власному будинку, якого частину віддав у найми Ради Ощадності. Між двома парадними стояв єдиний швейцар, що охороняв підступи і до господаря, і до пожильця. А його показна, як у церковного придверника постать, грубі литки в білих панчохах і пишна ліврея з золотими гудзиками та червоно-гарячими закотками, на кожного справляла враження, що тут дім багатий і виборний. Вітальні були на другому поверсі. За передпокієм зі шпалерами на стінах і портірами на дверях. На стільцях дрімало два лакеї. Один з них узяв пальто дірога, другий забрав його ціпка, розчинив двері, провів трохи відвідувача і зник, викрикуючи його ім'я в порожнечу помешкання. Молодий кніякво озирнувся навколо, аж ось побачив у дзеркалі людей, що сиділи, здавалося, дуже близько. Спочатку він не туди втратив, його ошукало свічадо, потім пройшов іще з дві зали і опинився в маленькому будюарі, оббитому блакитним шовком золотими цяточками, де четверо паній тихо розмовляли між собою коло кругом столу, з чайним посудом. Дарма що набув певності в парижському житті, зокрема в репортерському ділі, раз у раз маючи стосунки із особами. Значними дюра трохи збентежився. Відводження лакеїв та блукання по порожніх залах. «Пані, я дозволив собі?» пробурмотів він, шукаючи очима господиню. Вона подала йому руку, що її він узяв, уклонившись, мовила. «Ви дуже ласкавий, пане, що навідали мене». І показала йому на крісло, де сідаючи він трохи не впав, бо воно здалося йому багато вищим. Всі замовкли. Потім одна з жінок знову почала розмову. Говорили про холод, що літував дедалі, але не міг ще спинити пошесть тифоїдної пропасності. Ні на ковзанках не дозволяв бігти, і кожна висловила свою думку про парижський мороз, а також про те, яка пора року краща, наводячи затерті докази, що водяться в головах як пил у помешканнях. Рипнули тихенько двері. Дюра обернувся і побачив крізь прозорі двері шибки, що йшла пані. Коли вона з'явилася у будюарі, одна з відвідувачок підвелась, попрощалася і вийшла. Дюра провів поглядом через порожні зали її чорну спину, де блищали штучні камінці. Коли хвилювання від зміни осіб затихло, розмова зненацька без жодного зв'язку пішла про марокканське питання, війну на Сходній та про труднощі Англії в Південній Африці. Панії обговорювали ці важливі справи так, ніби грали добре вивчену, світську, цілком пристойну комедію. Прийшла ще маленька кучерява білявка, а за нею – висока, худа жінка середнього віку. Заговорили про те, чи потрапить Ліне до академії. Нова гостя переконано доводила, що його переможе Кабон Леба, автор чудової віршованої переробки «Дон Кіхота для сцени». Знаєте, її ставлять в одеоні цю зиму. От що, неодмінно подивлюся цю дуже цінну літературну роботу. Пані Вольтер відповіла ласкаво, спокійно та байдуже. Висловлювалась, не вагаючись, бо думка її завжди була готова наперед. У Будіарі стало темно. Вона виліла засвітити лампи, але весь час слухала балачку, що котилася, як солодкий струмок, і згадала, що забула до дуркаря сходити по запросні квитки на майбутній обід. Вона була трохи згублена, вродливіша ще, в тих небезпечних літах, коли занепад уже близький. Підтримувала себе доглядом, дбайливо, гігієною та косметикою. Здавалася обережною в усьому. Поміркованою і розважливою Належала до тих жінок Що душу мають підстрижену Як французький сад Ходиш там без несподіванок Але почуваєш своєрідний чар Мала гострий, спокійний, певний розум Що заступляв її фантазію Була добра, відана І незмінно зичлива для всіх Вона постерегла, що дюра мовчить Що ніхто з ним не розмовляє Що почуває він себе Здається, трошки ніяково. А оскільки пані ті ніяк не могли покінчити з академією, ця цікава тема завжди надовго спиняла їхню увагу. То вона спитала. Ви, пане Дюра, певно краще за всіх обізнані у цій справі. Кому ж ви даєте перевагу? Він відповів, не вагаючись, У цьому питанні, пані, я б цікавився не заслугою кандидатів, про яку завжди можна сперечатися, а їхнім віком і здоров'ям. Питав би не за титули їхні, а за недуги. Не дошкуляв би, чи зробили вони віршованого перекладу з Лопе Де Вега. Але довідався б про стан їхньої печінки, серця, нирок та спинного мозку. Про мене – розширення серця, діабет, а ще краще – початок м'язової атрофії – вважали би сто разів більше, ніж 40 томів довільних міркувань про патріотичні мотиви в поезії варварських народів. Всі здивовано мовчали. Пані Вольтер спитала, посміхаючись, «Чому ж це?» Він відповів, «Бо в усьому я шукаю тільки втіхи для жінок. Справді ж, академія цікавить вас, пані, тільки тоді, коли помре якийсь академік. Що більше їх помиратиме, тим буде для вас приємніше». А щоб вони швидше помирали, треба вибирати старих та недужих. Але всі були ще дужче здивовані. І він додав, «Та й я не кращий за вас, і мені теж дуже приємно прочитати про смерть академіка в парижській хроніці». Я зразу ж думаю, а хто його заступить? І перебираю кандидатів. Ця гра дуже мила гра, яку грають по всіх парижських законах, після кожного сконення безсмертного. Грав смерть та сорок дідів. Паніїті, що трохи збентежені, починали вже посміхатися, бо зауваження його було дуже правдиве. Він підвівся і закінчив. Ви ж їх, панії призначаєте, призначайте. І призначайте тільки на те, щоб вони вмирали. Отже, вибирайте старих. Старезних, як найстаріших. І ні на що більше не зважайте. І невимушено вклонившись, дюра пішов собі. «Цікавий хлопець! Скоро він вийшов?» – сказала одна пані. «Хто це?» – пані Вольтен відповіла. «Співробітник наш. Поки він проводить у газеті дрібну роботу. Але я певна, що швидко висунеться». Юра весело, швидко, пританцьовуючи, ішов униз бульвару Мальзерба, задоволений своєю спритністю і бурмотів Початок непоганий. Того вечора помирився з Рашеллю. Наступного тижня йому трапилось дві події. Його призначено на завідувача хроніки і запрошено на обід до пані Вольтер. Він відразу ж добрав зв'язок між обома новинами. Французьке життя було передусім газетою для грошей, бо патрон був грошовитий, і преса, і депутатство правило йому тільки за знаряддя. Прикидаючись добрягою, він завжди уродував під щирою личинкою, але до всякої роботи брав тільки людей, яких добре дістав та випробував. Здібних на хитрощі, на хабство і крутійство. Дюроа, призначений на завідувача хроніки, здавався йому хлопцем цінним. Обов'язки ці досі виконував секретар редакції Буанар. Старий журналіст, точний, ретельний і несміливий, як урядовець. 30 років секретував він по редакціях 11 різних газет, але не змінився аж ніяк, ні в праці своїй, ні в думках. Переходив з редакції до редакції, мов ресторан міняв, майже не помічаючи, що кухня не всюди однакова. Питання політики і релігії його не обходили. Був віданий газеті, незалежно від її напрямку, тямущої роботі і цінний своїм досвідом. Працював як сліпий що нічого не розуміє. Проте з професійного боку був дуже чесний і ніколи не йшов на справу, що йому з ділового погляду незаконною або непристойною здавалося. Пан Вольтерн цінував його, але не раз уже збирався передати хроніку комусь іншому. Бо це казав осередок газети. І якраз хронікою пускаєш новини, збуджуєш шелест і впливаєш на публіку та біржу. Між двома дописами про світські вечірки треба вміти притулити ніби ненароком якусь важливу звістку, точніше тільки натякнути на неї. Треба, щоб знатики догадувались, у чому річ, треба спростовувати таким чином, щоб підтвердити здогадки. І підтверджувати так, щоб жодна душа написаному не повірила. Треба подавати в хроніці щодня хоча б один цікавий для будь-кого рядок. І тоді всі її читатимуть. Треба думати за все і за всіх, за всі верства суспільства за Париж, і за провінцію, за армію, і за малярів, за духовенство, і за університет, за магістрати і за куртизанок. Керівник цього відділу, командир загону репортерів, мусить завжди матись на осторозі бути обережний, совбачливий, спритний та викрутний бути всіма способами лукавий і мати непомильний нюх, пізнавати брехливі новини з першого погляду, розуміти, що добре сказати, а що замовчити, тямити, що саме читачів зацікавить, ще й подати його так, щоб враження збільшити якомога. Бо аренарові, хоч він мав велику практику, бракувало певності і блиску, а найбільше бракувало йому природних хитрощів, щоб передчувати раз у раз таємні патронові думки, Дюра міг повести справу досконало і був чудовим надбанням для редакції газети, що плавала на глибокому комерції і на мілкому в політиці, як казав Норбер Де Верен. Натхненникам і справжнім редакторам французького життя були з п'ятдесятка депутатів, зацікавлений у всіх спекуляціях, що розпочинав або підтримував директор. У парламенті їх звали Вальтервою бандою. І заздрили їм, бо вони певно гроші заробляли з ним і через нього. Політичний редактор Форестіє був маріонеткою для таких дільців, виконавцем їхньої волі. Вони накреслювали передові статті, і він писав удома. В спокійній обстановці, як казав він, але за їхніми вказівками. А щоб надати газеті столичного розмаху, Завербовано було двох відомих письменників – майстрів у своїй царині – Жака Ріваля, злободенного фейлетоніста, та Норбера Деверена – поета і автора художніх нарисів чи певш оповідань, написаних у новій манері. Крім того, з численої зграї писарчуків на всі руки задешево поєднано художників, музичних і театральних критиків, а також судового та спортивного репортерів. Дві жінки з вищого товариства під прибраними іменами Рожеве доміно і біла лапка постачали світські новини Писали про світські звичаї, про моди, про етикет, добрий тон Та обговорювали плітки про великих паній І французьке життя плавало на глибокому і мілкому Під уродою цих різноманітних рук Дюра ще не стямився з радощів від призначення на завідувача хроніки, коли дістав картку, де прочитав Пан і пані Вольтерн ласкаво просять пані Жоржа Дюра Завітати до них на обід у четвер 20 січня Нова ласка, що впала на нього слідом за першою Так його врадувала, що він поцілував запрошення Нібито був любовний лист Потім пішов до касира обговорити важливу грошову справу Завідувач хроніки Має, звичайно, власний бюджет, з якого оплачує всі відомості, гарні і посередні, що їх репортери приносять, як садівники, первістки до овочевої крамниці. На початок дюра приділено 1200 франків, що з них він сподівався притримати собі добру частину. Після всяких його настирливих доводів, касир видав йому врешті-решт 400 франків авансом. Дюруа спершу був твердо поклав собі – відіслати 280 франків пані Деморель. Але худко заміркував, що на руках у нього лишиться тільки 120 франків. Сума зовсім недостатня, щоб поставити діло на широку ногу. І відклав на надалі. Два дні він улаштовувався на новому місці. бо дістав у спадок окремого стола і шухляди з дописами у великий спільний для всіх співробітників. Редакційній кімнаті Він посів куток у кімнаті, а в другому сидів Завжди схилившись над паперами Буаренар Чупу того і на старості лишився чорний, як смола Довгий стіл посередині призначався для літучих співробітників Звичайно, він правив за лаву, де сідали, чи то звісивши ноги, чи просто підібавши їх по турецькому Часом збиралося душ з півдесятка та іграли зосереджено вальбоки присівши на тому столі в позі хінських баванців. Дюра теж прилюбився зрештою до цієї розваги і швидко опанував її під проводом і завдяки порадам Сен-Потена. Форест'є, не здуючи щодня більше, віддав йому чудове бельбоке з тропічного дерева, те, що останні купив. «Заважке», – казав він для нього. І Дюра підкидав міцною рукою велику чорну кулю на мотусті і тихенько лічив. «Один, два, три, чотири, п'ять, шість...» На перший раз він виконав двадцять очок підряд. Саме того дня, як мав обідати в пані Вольтер. «Чудовий день», – подумав він. «В усьому мені щастить, бо вправність у Більбоке була в якійсь пошані в редакції «Французького життя». З редакції він пішов раненько, щоб устигнуто одягнутися і на лондонській вулиці побачив перед себе маленьку жінку, що постатю нагадувала пані Дамарель. Обличчя йому зашарілося, і серце застукало. Перейшов на другий бік вулиці, щоб побачити профіль. Вона спинилася і теж почала переходити. Помилка. Він зітхнув. Він часто думав, як йому поводитись, коли здибається з нею, привітатися чи прикинутися, що не побачить. Не побачив би, подумав він. Було холодно, калюжі замерзли. Пішоходи були сірі і ясні від газового світла. Прийшовши додому, він подумав, треба помешкання перемінити, тепер мені жити тут не годиться. Почував себе збудженим та веселим. Ладен бігти по дахах і приказував у голос, походжаючи від ліжка до вікна. Доля прийшла, доля прийшла, треба татові написати. В ряди годин він писав батькові, і його лист завжди приносив якусь радість у маленький нормандський шинок що стояв при дорозі на високому горбі, звідки видно Руан та широку долину Сени. Так само Редегоди одержував синього конверта, де адресу надряпано навпроти тремтячою рукою, незмінно читав ті самі рядки на початку батьківського листа. Любий сину, пишу тобі, що я і мати твоя здорові. Новин ніяких у нас немає, одначе повідомляю тебе». І в серці його збереглася цікавість до сільських подій, до новин у сусідів та до врожаю. Він приказував, пов'язуючи білу кроватку перед зеркалем. Треба завтра штативі написати. Коли б побачив мене сьогодні в тому домі, куди я йду, то здивувався б старий. Сто чертів, та я зараз так обідатиму, що йому й не снилося. І зненацька побачив їхню чорну кухню за порожньою крамницею, каструлі, що блищали жовтим світом по стінах, кота кологруби, що в позі химери примостився біля вогню, дерев'яного стола, масного від часу і розлитої рідини, супницю ще на ньому парувала та запилену свічку між двома тарілками. Побачив і батьків своїх, повільних селян, що їли суп повільними ковтками. Знав найдрібніші зморшки на їхніх обличчях, найдрібніші рухи їхніх рух та голови. Знав навіть, що вони кажуть щовечора, коли двоє вечеряють. Знову подумав. Треба таки навідати їх якось. Але кінчивши вбиратися, пасив світло і вийшов. На крайньому бульварі його обпали по Він відповів їм, вириваючи руки. «Дайте спокій мені!» – так зневажливо і гнівно, но його ображено. «За кого вони мають його?» – ці шльондри зовсім у людях не розбираються чорному фракові, йдучи обірити до багатющих, відомих і важливих людей, він почував себе новою особою, немов зразу став іншою світською великопанською людиною. Він, певне, ввійшов до передпокою, освітленого високими бронзовими ставниками, і незмушено віддав свого ціпка та пальто двом лакеям, що до нього підійшли. Всі зали були освітлені. Пані Вольтен приймала у другий, найбільший. Вона зустріла його з чарівною усмішкою і познайомила з двома чоловіками, що прийшли перед ним – депутатами, фірменом та Льорашем Матьє, неписаними редакторами французького життя. Зокрема, Льораш Матьє мав силу над газетою завдяки великому впливі в палаті. Ніхто не сумнівався, що він вийде колись у міністри. Потім прийшла подружжа Форестіє, вона в рожевому чарівна. Дюра здивувався, що вона так близько знається з народними представниками. З Льораше Матєвона хвилин з п'ять тихенько розмовляла біля комина. Шарль зовсім здавалося підупав. Дуже схуд за місяць кашляв раз у раз та приказував. Конче мушу кінець зими – пожити на півдні. Норбер де Верен та Жак Ріваль прийшли в купі. Потім розчинилися двері кімнати і війшов пан Вольтерн з двома дорослими дочками віком від 16 до 18 років. З них одна бритка, друга гарненька. Дюра знав, що в патрона є діти, але щиро здивувався. Він ніколи не думав про директорських дочок, як не думають про далекі країни, яких ніколи не побачиш. До того ж уявляв їх малими, а побачив дорослими дівчатами, навіть схвилювався трохи. Мов перед очима й осталася раптова зміна Вони одна по одній подали йому руку Коли їх знайомили І сіли коло столика Певно для них і призначеного Та й почали перебирати Куточки шовку в Кошикові Чекали ще якогось І всі мовчали від тієї ніяковості Що буває перед обідом між людьми Які сходяться після різної праці З різним настроєм Дюра я глянув на стіну А пан Вольтерн мовив йому здалека видимо бажаючи похвалитися своїм добром. «Ви мої картини дивитесь?» «На мої він натиснув. Ось зараз покажу вам». Він узяв лампу, щоб можна було краще роздивитися. «Тут є краєвиди», – сказав він. Серед стіни висіло велике полотно гієме, Нормандський берег під розовим небом. Під ним – ліс Арпінії та Алжирська рівнина. Робота Гіоме з виглядом на обрії, Великим верблюдом на високих ногах Що нагадував чудернацького пам'ятника Пан Вольтен перейшов до сусідньої стіни І промовив поважним тоном церемоній майстра Визначне малярство Тут було четверо полотен Отвідані Шпиталю, Жервека, жниця Бастеля-Лепежа Вдова, Бугро, Стара, Жанна Поля Лоренця На ній Змальовано вендійського індійського священика, що його під церквою розстрілював загін синіх. Посмішка промайнула на поважному обличчі патрона, коли він показав дальшу стіну. Тут фантазисти. Найперше впадала в очі невеличка картина Жанна Боро, що звалася «Угорі і знизу». Гарненька парижанка сходить драбиною на трамваї під час руху. Голова її вже з'явилася над рівнем імперіалу і добродій що сидить у ньому на лаві і з жадібним задоволенням бачить молоде обличчя своєї майбутньої сусідки. А чоловіки, що внизу стоять, споглядають на її ноги з виразом прикрості і жадання. Пан Вольтерн підніс лампу і приказав, масно посміхаючись, «Га, втішно, правда, втішно!» Потім показав рятування потопельниці. Ламбера На прибраному по обіді столі сидить кошеня і здивовано, та вражено дивиться, як муха топиться в шклянці з водою. І лапку піднесло. Ось-ось комашинку раптом підхопить. Та й не зважилась. Вагається. Що зробити? Потім патрон показав лекцію. Детеля. Солдат у казамірці вчить пуделя бити в барабан. Оце дотепно, мовив Вольтер. Дюра похвально і захоплено сміхнувся. Чудово, чудово, чуд... І враз спинився, бо почув позаду голос пані Деморель, що до піру війшла. Патрон далі освітлював та з'ясовував картини. Тепер він показував акварель Моріса Лелуара – перешкода. Посеред вулиці щенили бійку двоє легінів, двоє геркулесів. І через них зупинилися криті ноші, а з вікон ноші висунулось чарівне обличчя жінки. Вона дивилась, дивилася. «Без нетерплячки, без страху, навіть з якимось захопленням на змагання цього бидла». Пан Вольтер приказав, «Ще маю картини в дальших кімнатах, тільки не таких відомих та визнаних малярів. Тут у мене тільки обрані. Тепер я купую молодих, зовсім молодих, та й вішаю їх таким чином десь у кімнаті, поки їхні автори слави не заживуть». І тихо промовив, «Тепер якраз час купувати картини». Художники з голодом мруть. У кошенях у них свистить, свистить. Та Дюра нічого не бачив і слухав, не тямлячи. Пані Демерель була тут, позад нього. Що йому робити? Якщо він привітається, то чи не одвернеться вона, або не скаже щось образливе? А коли не підійде до неї, то що подумають? Вирішив. Почекаю ще. Він так схвилювався, що на мить йому в голову спало раптової хворості вдати. Та й зовсім звідси піти Огляданий стін кінчено Патрон поставив лампу І привітався з новою гостею А Дюра знову почав На картини роздивлятися Мов би, не натішився ще Ними досить У голові йому памирочилось Що робити? Він чув голос, розмову Пані Фарисія покликала його А діть, ну пане Дюроа Він підбіг до неї А Вона познайомила його з приятелькою Що банкет улаштовувала і хотіла, щоб про нього з'явився допис у хроніці французького життя. «Безперечно, пані, безперечно!» – бурмотів він. Тепер пані Деморель була вже зовсім близько. Він не зважувався відійти. Зненацька йому здалося, що він збожеволів. Вона голосно сказала йому «Добрий день, любий друже! Чи ви вже не впізнаєте мене?» Він хутко обернувся. Вона стояла коло нього, усміхаючись. Дивилась на нього весело і привітно, і подала йому руку Він взяв її, тремтячи, Бо ще боявся якоїсь хитрості І віроломства Вона приязно додала Що це вам сталося? Ніде вас не видно? Він бубонів, не здолаючи Ще опанувати себе Сила роботи, пані, сила роботи Пан Вольтер доручив мені нову посаду І клопоту від неї багато Вона дивилась на нього Весь час у вічі І в її погляді він нічого Крім прихильності не бачив і відповіла «Знаю, тільки це не причина, щоб забувати друзів». Далі розмовляти їм перешкодила поява гладкої, декольтованої пані з червоними руками і щеками, претензійно вдягненої і зачесаної, яка ступала так важко, що за кожним кроком почувалася вага і грубозна її стегон. Ставилися до неї всі, здавалося, з великою пошаною. Тож дюра спитав у пані Форесіє. «Що це за особа?» «Віконтеса де Персемюр, та сама, що підписується «Біла лапка».» Він здивувався і трохи не засміявся. «Біла лапка? Біла лапка? Я ж думав, що це молода жінка, як ви!» «Так це ж біла лапка? Ну та й гарна вона, ну та й гарна!» У двері з'явився лакей і оповістив. «Накрито, панове!» Обід був банальний і веселий, той обід, де про все розмовляють і нічого не кажуть. Дюра сидів між старшою донькою Патроновою, бридкою паною Розою та пані Демарель. Оце сусідство трохи ніяковило його, дарма що вона почувала себе, здавалося дуже вигідно і балакала, як завжди дотепно. Спочатку він хвилювався, вагаючись, як той музика, що стону збився, а втім, Певність потрохи до нього вернулася, і скидаючись раз у раз очима, вони запитували одне одного. Поєднували свої погляди якось інтимно, майже чуттєво, як було колись. Раптом йому здалося, ніби щось торкнуло під столом його ноги. Він тихо посунув ногу і натрапив на сусідчину, що від цього дотику не поступилось. У цю мить вони не розмовляли, обернувшись до інших сусідів. Серце Дюра кинулось, і він посунув, проте далі своє коліно. Легенький притиск відповів йому. Тоді він зрозумів, що кохання їхнє поновлюється. Про що ж вони потім розмовляли, про дріб'язок, але уста їхні тремтіли за кожним поглядом. Тим часом молодик, бажаючи бути ввічливим з дочкою патрона, коли неколи озивався до неї, вона відповідала, як і мати, ніколи не вагаючись над своїми словами. Віконтеса де Персимюр сиділа праворуч від пана Вольтера І вдавала себе принцесу Дюра без посмішки не міг на неї дивитися «А ви знаєте ту, що підписується рожеве доміно?» Тихенько спитав він пані Демарель «Звичайно, баронеса Делівар?» «Вона теж такого гатунку?» «Ні, але теж цікава, висока, худюща, 60 років кучері фальшиві, зуби штучні» погляди часів реставрації і убрання цієї самої доби. Звідки ж ви витерпили таких письменниць? безпритульну шляхту завжди прогріває якийсь вискочить буржуа. Оце й уся причина? Сенька. Потім патрон обох депутатів Норбер де Верен та Шак Риваль засперечалися про політику. І суперечка тривала. Аж до десерту. Коли вернулися до вітальні, дюря знову підійшов до пані Демарель. І спитав, дивлячись їй у вічі «Дозвольте провести вас сьогодні?» «Ні» «Чому?» Болярош Матьє, сусід сусіда мій Завжди завозить мене додому, коли ми обідаємо» «Коли ж я вас побачу?» «Приходьте завтра снідати» І розійшлися, нічого вже не сказавши Дюро хутко пішов, бо вечірка здалася йому нутною На сходах догнав норпера де Верена Старий поет узяв його під руку він не боявся вже суперництва в газеті, бо праця їхня надто різна була і ставився тепер до молодика з прихильністю старого родича. «Проведете мене трохи по дорозі?» – спитав він. «За дорогий учителю?» – відповів Дюра, І вони помало пішли вниз бульваром Мальзарба. Париж був майже пустиний цієї ночі, холодної ночі, тієї ночі, що здавалася неосяжною, ніж звичайно, коли зорі горять ніби вище, а крижані подихи вітру немов несуть щось із надзоряної далечини. У першу хвилю чоловіки не розмовляли. Потім Дюра сказав, аби не мовчати. Алярош Матіє здається дуже розумним і знаючим. Старий поет буркнув. вам здається. Молодик здивовано завагався. А вже ж, та й у палаті, кажуть, він один з найздібніших може бути. В сліпому царстві і одного кийцар. Чи бачите, всі вони посередні, бо душа їхня загрузла між двома мурами грошима та політикою. Це педанти, мій любий, з якими не можна ні про що, ні про що дороге нам розмовляти. Розум їхній, замулений, заболочений, як сена під Аньєром. Ох, як же важко здибати людину, яка б мала простір у думках, що коли неї чути було б ті великі подихи, якими дихаєш на березі моря. Знав я кілька таких, та померли. Норбер Девен говорив виразним, але стриманим голосом, що залунав би серед нічної тиші, якби він дав йому волю. Сам здавався збудженим і сумним. Від того смутку, що опадає раптом дощі, і роблять їх дзвінкими, як замерзла земля. А він додав, а втім байдуже, чи трохи більше, чи трохи менше, людині розуму, коли для всього кінець один і замов. Дюра, почуваючи себе весело сьогодні, Сказав, посміхаючись, «Не в ви сьогодні, дорогий учителю!» «Ніколи в ньому не був, дитино моя, Та і ви не будете через кілька років. Життя – це гора. Поки вгору йдеш, дивишся на вершину І буваєш щасливий, А коли зійдеш, побачиш на схил І кінець, тобто смерть. На гору сходиш повільно, А з гори – швидко, у ваших літах радієш. Сподіваєшся на багато що. Тільки не здійснюється воно ніколи. А в моїх нічого вже й не чекаєш. Саму смерть. Діра засміявся. Чорт від ваших слів холод бере. Норберда Верен відповів. Ні, просто не розумієте мене зараз. Але пригадаєте колись усе, що я казав? Чи бачите, настане день і для багатьох дуже швидко. Коли годі вже сміятися. Мовляв, бо позаду усе, що бачиш. Постерігаєш смерть. О, та ви навіть слово цього «смерть» не розумієте. У ваші літа це порожній звук, а в моїй воно страшне. Так кожен зрозуміє це відразу, не знаючи, чому та з якої нагоди. І тоді все на світі змінює свій вигляд. Я вже 15 років почуваю, що вона точить мене. Так, ніби в мені сидить якийсь гризун. Почуваю поволі місяць у місяць, година в годині, як розхитує вона мене, мов будинок, що ось-ось завалиться. Вона так глибоко мене змінила, що я сам себе не пізнаю. Нічого вже не лишається у мені від того, який я радісний, свіжий та міцний був у 30 років. Я бачив, як вона фарбувала у сивину мої чорне волосся, та ще з якою жорстокістю, вправною повільністю, Забрала в мене тугу шкіру, м'язи, зуби, все колишнє тіло. А мені лишило саму розпачливу душу. Та й ту віднім мене забаром. Так знівечила мене, проклята, нишком, зрадницьки, хвилина по хвилині, зруйнувала мою істоту. І тепер я почуваю її усьому, що роблю. Кожен крок наближає мене до неї. Кожен рух, кожен подих сприяє її гидкій роботі. Дихати, спати, пити, їсти, працювати, мріяти, Все те, що ми робимо, це значить умирати. Так, зрештою жити значить умирати. О, ви це дізнаєтесь. Поміркуйте тільки чверть години і побачите її. Чого ви сподіваєтесь? Кохання, ще кілька поцілунків і ви виснажитесь? Ще чого? Грошей? Навіщо? Щоб жінкам платити? Добре щастя! Щоб жерти, салом обростати та кричати цілу ніч від нападів подари? А ще чого, слави, навіщо вона, коли кохання вже не варте? А ще чого? Завжди смерть, як неминучий кінець. Тепер я так близько бачу її, що хочеться іноді руку простягнути, щоб її відпихнути. Вона вкриває землю і виповнює простір, скрізь її знаходжу. Кузьки, розчавлені на шляху, опали лист. Сива волосина в приятельській бороді гнітить мені серце і гукають. Ось вона. Вона псує мені все, що я роблю. Що я бачу, їм, п'ю, все, що люблю. Місячне сяйво, світанки, широке море, прекрасні береги і повітря літніх вечорів, яким так легко дихати. Він ішов тихо, засапавшись, і мріяв у голос. Майже забуваючи, що його слухають, він казав, і ніхто ніколи не вернеться. Ніколи. Є форми для статусу, є зліпки, що завжди дають ті самі відбитки. Але моє тіло, обличчя, мої думки та бажання не воскреснуть уже ніколи. А проте народяться мільйони, мільярди істот, що на кілька квадратних сантиметрів матимуть носа, очі і чоло, як в мене. Тільки чогось навіть подібного на мене не виникне ніколи. «На безлічі різних створінь, невимовно різних, хоч би однакових приблизно. За що її хопитись, до кого звернути розпачливі зойки? І в що можемо ми вірити? Всі релігії безглузді зі своєю дитячою моралю, егоїстичними обіцянками, дивовижно дурні, тільки смерть певна». Він спинився, взяв дюраловими руками, за закотки пальта і поволі промовив. «Думайте про це, юначе». Думайте дні, місяці, роки, і ви станете зовсім по-іншому дивитися на життя, спробуйте вирватися з усього, що вас оплутує, зробіть над зусилля, щоб живим відкинутись свого тіла, своїх інтересів, цілою, людськості та щось інше спізнати, і зрозумійте тоді, як мало важить змагання романтиків із натуралістами, та дискусія про бюджет. Він хутко пішов далі. Але відчуєте і страшний розпач, безтямно захлинаючись. Прочатиметесь у безнадії, кричатимете скрізь, «Рятуйте, і ніхто вам не відповість!» Простягатитиме руки, благатитиме про допомогу, любов, розраду, підтримку, і ніхто не прийде. Чому ж ми так мучимось? Бо народжені ми, мабуть, більше для матеріального, ніж для духовного життя. Але маємо здатність мислити, і наш розвинений розум – не хоче миритися з коскістю буття. Гляньте на пересічних людей, аби тільки наглого нещастя над ними не сталося. От їм і добре, і загальне лихо їх не болить, а тварини і зовсім його не почувають. Він знову спинився, поміркував хвилинку і промовив стомлено і покірно. Я людина пропаща, немає в мене ні батька, ні матері, ні брата, ні сестри, ні дружини, ні дітей. Ні Бога. Промовчавши, додав Тільки Римає. Потім, підвівши голову до неба, де блищало бліде лице повного місця, продекламував. На місяць, дивлячись, на темнім небокраю, я розгадки життя даремно все шукаю. Вони мовчали. Перейшли міст згоди, помилувалися Брубонським палацем. На деверен знову заговорив Одружіться, друже! Ви не знаєте, що значить самому жити у мої літа. Самотність нагонить на мене ні ту ту. Вечірня самотність у помешканні біля комина Мені здається тоді, що я сам на землі. Жахливо сам, оточений невиразними небезпеками, Чимось невіданим і страшним. І стіна, що стоїть між мною і сусіднім домом моїм, Якось я не знаю, віддаляє мене від нього не менше, ніж на простір дозір, Що дивляться у вікно. І якось гаряче охоплює мене Гаряча туга та страх. І тиша стін мене жахає. Яка ж вона глибока і сумна, Ота тиша кімнати, Де живеш сам. Це не тільки тиша кругом тіла, А й тиша кругом душі. І коли десь репнула мебель, Станеться до серця, Бо всякий шелест Несподіваний у цьому похмурому помешканні. Знову замовк. Потім додав «Добре, все-таки на старості мати дітей». Вони пройшли половину Бурганської вулиці. Пет спинився коло високого будинку, подзвонив, потиснув руку дюра і сказав «Забудьте про старечу балачку, юначе, і живіть так, як ваші літа вимагають. Прощавайте». Ін зник у чорному коридорі. Дюра пішов далі. Зігнувши серце, йому ніби показали якусь яму, повну кісток. Немиту яму, де він муситиме колись упасти. Він прошепотів. Чорт, не весело, мабуть, йому живеться. Ні, я б не сів у перший ряд під час виставки його думок. Хай йому грець. Та коли спинився, даючи пройти на пахченій жінці, що зійшла з карети, кологанку, глибоко жадівно вдихнув запах вербини та ірису, що від неї полину. Груди і серце відразу затремтіли йому з надії та радості. І спогад про пані Дамарель Яку має побачити завтра Пройняв його голову до п'ят Все сміхаючись йому Життя промайнуло його привітати Яка ж гарна річ Здійснення надій Заснув він, мов сп'янілий І рано став, щоб погуляти Перед побаченням в Болонському лісі Вітер змінився За ніж розгодилося Було тепло, сонце гріло, як у квітні Всі завсідники лісу З'явилися цього ранку на поклик ясного тихого неба. Дюрай йшов поволій, п'юче легке, солодке, як весняні ласощі повітря. Пройшовши тріумфальну арку зорі, він поступився по великій алеї, навпроти вершників. Дивився на чоловіків та жінок, світських багатіїв, що їхали в клус і в Тільки мало що на них тепер заздрив. Знав їх майже всіх на ім'я, знав розміри багатства, і таємну історію їхнього життя, бо посадові обов'язки зробили з нього якусь збірку паризьких знаменитостей та скандалів. Проїздили струнки, немов витончені в вузькому вбранні амазонки з тим гордовитим неприступним виглядом, властивим багатьом жінкам на коні. І дюрак для розваги називав півголоса, як псаломник у церкві, імена та чини їхніх справжніх чи гаданих коханців. Причім один ряд імен Барон де Тенкеле Князь Деля Тур Ангеран Іноді замінював іншим Уродженка острова Лізбос Лоїзи Мішо з Водевіля Роза Маркатен з опери Така гра дуже його розважала німо він викривав під суворою зовнішцю Вічне і глибоке людське нечуття І це його тішило, бадірило і розважало Потім промовив голосно Зграя лецимірів, і почав шукати очимовечників, про яких розповідали найганебніші історії. Побачив багатьох, підозрюваних у шулерстві, що для них клуби у всякому разі були невикритим єдиним, непевним, але вірним джерелом прибутку. Інші, дуже славетні, жили виключно на жіночі кошти. Це всі знали. Про інших казали, що на коханчині багато хто платив свої борги, Благородних вчинків. Тільки дорозумітися ніхто не міг, звідки в них гроші беруться. Непевна таємниця. Бачив фінансистів, яких незмірне багатство з крадіжки почалося, але їх скрізь у нешляхетних домах приймали. Бачив людей таких шанованих, що дрібна буржуазія з шапки перед ними скидала, хоч і їхні нехабні спекуляції у великих державних підприємствах не були таємницею ні для кого. То знає виворіть світу. У всіх був пишний вигляд, гордовита посмішка, надвалий погляд, і в тих, що з бурцями, і в тих, що з вусами. Юра веща сміявся, приказуючи А й правда, що зграє мерзотників та наволочі, аж ось промчала в клуз відкрита коляска, низька і чудова, запряжена парою білих конят, що маяли гривами та хвостами. Кіньми правила маленька білява жінка, відома кортизанка, з двома грумами позаду. Дюра спинився, і йому схотілося уклонитися, привітати оплесками цю гендлярку від кохання, що зухвало пишалась на гульбищі священиків-аристократів безумовно під ковдрою заробленої розкішю. Може, невирозно відчував, що між ними є щось спільне, якийсь природний зв'язок, що мають вони один корінь і душу, що своїх успіхів він теж дійде таким самим зухвальством. Назад ішов тихше, з теплим задоволенням у серці, і до своєї колишньої коханки з'явився трохи завчасно. Вона зустріла його поцілунку, ніби нічого між ними й не сталося, бо навіть забула за кілька хвилин ту мудру обережність, що проти пестощі у себе вдома виявляла. Потім сказала, цілуючи його закручені кінці вусів. Ти не знаєш, яке лихо мені сталося, Любий. І я надіялася на смачний медовий місяць. Аж цей чоловік на мою голову приїздить на півтора місяці. Відпустку взяв. Але я не хочу півтора місяці без тебе лишатися. Особливо після нашої сварки. І ось, якої ради я добрала. Ти прийдеш обідати в понеділок. Я вже йому про тебе сказала. Познайомлю вас. Дюра трохи ніяко вагався. Бо ніколи ще не доводилось йому так близько знайомитись з чоловіком, жінкою якою він володів. Боявся, щоб щось не зрадило його, непевність, погляд або якась дрібниця. Він пробормотів. «Ні, мабуть, краще мені з твоїм чоловіком не знайомитись». Вона стояла перед ним, наївно розплюшивши очі і дуже здивовано домагалася свого. «Та чого ж? Що ж тут дивного? Таке щодня трапляється?» «Не думала, що ти такий дурень. їй богу Він образився. Ну, гаразд, прийду обідати в понеділок», – вона додала. А щоб усе було як слід, покличу Форестіє. «Це не дуже приємно мені, бо не люблю вдома приймати». До понеділка Дюра зовсім не думав про це побачення, але на сходах у пані Дамарель страшенно схвилювався. Не те, щоб йому відразу було тиснути руку чоловіку чи пити його вино, та їсти хліб, але страшно було чогось, не знаючи чого саме. Його провели до вітальні, де він почекав, як завжди. Потім з кімнат розчинились двері, і він побачив високого чоловіка з сивою бородою, з орденом у петлиці, поважного і чемного, що привітався до нього надзвичайно вічливо. «Дружина часто казала мені про вас, пане, і мені дуже приємно з вами познайомитись». Дюра підвівся, сілкуючись надати своєму обличчю виразу глибокої щирості і трохи надміру потиснув гостеві руку. Пан Демарель підкинув дровину у комин і спитав. «Давно ви працюєте в газеті?» «Лише кілька місяців», – відповів Дюра. «А, то ви швидко просуваєтесь?» «Так, досить швидко». І почав розмовляти на маня, мало думаючи про те, що казав рясно використовуючи загальники, що, звичайно, між малознайомими людьми вживаються. Він заспокоївся тепер і становище починало здаватися йому вельне втішним. Дивився на поважне і шановне обличчя пана Демареля, ледве стримуючи сміх, і думав, «Я ж роги тобі ставлю, старий, роги ставлю!» І глибоке, порочне задоволення приймало його. Радість злодія, що чисто працює – облуда, чарівна радість. Йому зненацько схотілося стати приятелем цього чоловіка, здобути його довіру, дізнатися про найтаємничіше в його житті. Раптом увійшла пані Демарель, глянула на них лукавим, неприникним оком і підійшла до дюра, що при чоловікові не вважався поцілувати їй руку, як робив завжди. Вона була спокійна і весела, як людина, що до всього звикла, і через своє Природне і щире лукавство уважають цю зустріч природною і простою. Увійшла і Лоріна, але стриманіш, ніж зазвичай. Підставила дюра чоло, ніяковіючи прибатькові. Мати сказала їй, ти вже не звеш його любим другом сьогодні? І дівчина почервоніла, немов тут велику необачність зробила і сказала те, чого не можна казати, викриту інтимно і трохи злочину таємницю її серця. Коли прибули Форесіє, всі вжахнулися на Шарлів вигляд. За тиждень він страшенно схуд і зблід і кашляв без перестанку. Проте він заявив, що той четвер вони їдуть до Кани, спільної вимоги лікаря. Пішли вони рано, і Дюроа сказав, хитаючи головою, «Здається, на тонку вже він пряде, недовго притягне». Пані Демерель спокійно підтвердила, «О, він пропащий! От кому пощастило жінку знайти? Юра спитав. Вона дуже йому допомагає? Та вона все робить. Вона в курсі всього. Всіх знає. Хоч ніби і не бачить нікого. Дістає все, що хоче. Як хоче і коли хоче. О, це хитра, спритна інтриганка. Справжній скарб для того, хто хоче висунутися. Жорж провадив. Вона, мабуть, швидко і в другий заміж вийде. Пані Демерель відповіла. Звичайно, я не здивуюся, якщо вона вже когось має на оці Одного депутата, аби тільки він схотів Бо-бо-бо можуть трапитись великі перешкоди, моральні, та що там, нічого я не знаю Пан Демарель, нетерпляче, хоч і поволі проборчав Ти завжди думаєш на інших те, що мені не подобається Ніколи не варто ручатися в чужі справи Кожен хай своїм розумом живе Добре було б, якби всі так робили. Дюра пішов з хвилюючим серцем і невиразним сподіванками в думках. Другого дня він навідав Фаресіє, а ті вже кінчали складатися. Шарль лежав на канапі, дихав прибільшено, важко і приказував. Уже місяць тому мусив я виїхати. І дав Дюра цілу низку розпоряджень по газеті, хоч уже погоджено і умовлено з паном Вольтером. Попрощавшись, Жорж міцно потиснув товаришеві руку. Ну, друзяко, до побачення. Але пані Форесьє, що провела його до дверей, він палко сказав. Ви не забули наші угоди? Ми – друзі і спільники. Правда ж? Так коли я буду потрібний, все одно в будь-якій справі не вагайтесь. Телеграма чи лист, і я – до ваших послуг. Вона прошепотіла. Дякую. Не забуду. А очі їй теж сказали дякую, тільки глибше і ніжніше. На сходах дюра перестрив пана Деводрека, якого бачив уже раз у неї. Грав ішов поволі і ніби засмучено, чи не через цей від'їзд. Бажаючи виказати себе людиною світською, журналіст пильно вклонився. Той відповів чемно, але трохи згорда. Подружжя Форестіє виїхала о четвертій увечері.